Capitolul 13. Lumea lipsită de vinovăție. Introducere. Dacă nu te-ai simți vinovat, nu ai putea să ataci, căci condamnarea e rădăcina atacului. E judecarea unei minți de către alta ca nedemnă de iubire și vrănică de pedeapsă. Aici însă apare scindarea, căci mintea care judecă se percepe separată de mintea judecată, crezând că pedepsind-o pe alta, va scăpa ea de pedeapsă. Dar nu e decât încercarea delirantă a minții de a se nega pe ea și de a eluda penalitatea negării. Nu e o încercare de a renunța la negare, ci de a te crampona de ea, căci vinovăția e cea care ți-a făcut obscur tatăl și tot ea cea care te-a înnebunit. Acceptarea vinovăției în mintea Fiului lui Dumnezeu a fost începutul separării, după cum acceptarea ispășirii e sfârșitul ei. Lumea pe care o vezi e sistemul delirant al celor înnebuniți de vinovăție. Uită-te atent la lumea aceasta și îți vei da seama că e chiar așa, căci lumea aceasta e simbolul pedepsei și toate legile ce par să o guverneze sunt legile morții. Copiii se nasc în ea prin durere și în durere. Creșterea le e însoțită de suferință, iar de învățat învață ce sunt tristețea, separarea și moartea. Mințile lor par blocate în creier, iar puterile lui par să slăbească dacă li se face vreun rău trupurilor lor. Par să iubească, dar părăsesc și sunt părăsiți. Par să piardă ce iubesc, poate cea mai dementă credință dintre toate. Iar trupurile lor se ofilesc și își dau duhul și sunt puse în pământ și nu mai sunt. Nu e unul printre ei care să nu creadă că Dumnezeu e crud. Dacă asta ar fi lumea reală, Dumnezeu chiar că ar fi crud. Căci nici un tată iubitor nu și-ar putea supune la așa ceva copiii ca preț al mântuirilor. Iubirea nu ucide ca să mântuiască. Dacă ar face-o, atacul ar fi mântuire, dar asta e interpretarea eului, nu a lui Dumnezeu. Numai lumea vinovăției ar putea să ceară așa ceva, căci numai cei ce se simt vinovați ar putea să o conceapă. Păcatul lui Adam nu s-ar fi putut atinge de nimeni dacă el nu ar fi crezut că tatăl a fost cel ce l a din rai. Căci prin credința aceasta și-a pierdut cunoașterea tatălui din moment ce numai cei ce nu îl înțeleg pot crede așa ceva. Lumea asta e un tablou al răstignirii fiului lui Dumnezeu. Și până nu-ți dai seama că fiul lui Dumnezeu nu poate fi răstignit, asta e lumea pe care o vei vedea. Dar nu-ți vei da seama de asta până nu accepti faptul etern că fiul lui Dumnezeu nu este vinovat. El merită numai iubire pentru că a dat numai iubire. Nu poate fi condamnat pentru că nu a condamnat nici când. Ispășirea e lecția finală pe care trebuie să o învețe, căci îl învață că nu are nevoie de mântuire din moment ce nu a păcătuit nici când. Nevinovăție și invulnerabilitate Am spus mai înainte că Spiritul Sfânt împărtășește obiectivul tuturor profesorilor buni, al căror țel ultim e acela de a se face pe ei înșiși de prisos, predându-le elevilor lor tot ce știu. Spiritul Sfânt vrea numai asta, căci împărtășind iubirea Tatălui față de Fiul Său, El urmărește să elimine toată vinovăția din mintea Lui, ca să-și poată aduce aminte de Tatălui în pace. Pacea și vinovăția sunt antitetice, iar Tatăl poate fi reamintit numai în pace. Iubirea și vinovăția nu pot coexista. Să o accepti pe una înseamnă să o nești pe cealaltă. Vinovăția îți ascunde vederea lui Hristos, căci e negarea neprihănirii Fiului lui Dumnezeu. În lumea ciudată pe care ai făcut-o, Fiul lui Dumnezeu chiar a păcătuit. Cum ai putea atunci să-L vezi? Făcându-l invizibil, lumea sancțiunii s-a ridicat în norul negru al vinovăției pe care a acceptat-o și la care atât de mult, căci neprihănirea lui Hristos e dovada că Eul nu a fost nici când și nu poate fi niciodată. Fără vinovăție, Eul nu are viață, iar Fiul lui Dumnezeu e fără vinovăție. Privindu-te și de nești ce faci, poți fi tentat să te întrebi cum poți să fii nevinovat. Gândește-te însă la următorul lucru, nu ești nevinovat în timp în veșnicie. Ai păcătuit în trecut, dar trecutul nu există. Întotdeauna nu are direcție. Timpul pare să meargă într-o direcție, dar când ajungi la capătul lui, se va rula ca un lung covor întins de-a lungul trecutului din urma ta și va dispărea. Cât crezi că Fiul lui Dumnezeu e vinovat, vei merge pe acest covor crezând că duce la moarte și călătoria o să-ți lungă și crudă și fără noimă, pentru că așa și este." Călătoria pe care și-a propus-o Fiului lui Dumnezeu e chiar inutilă, dar călătoria în care îl trimite Tatăl lui e una de eliberare și de bucurie. Tatăl nu e crud, iar Fiul lui nu își poate face niciun rău. Răzbunarea de care se teme și pe care o vede nu îl va atinge niciodată, căci, deși el crede în ea, Spiritul Sfânt știe că nu e adevărată. Spiritul Sfânt stă la capătul timpului unde trebuie să fii și tu, pentru că El este cu tine. El a desfăcut deja tot ce e nedem de Fiul lui Dumnezeu, că aceasta a fost misiunea pe care i-a dat-o Dumnezeu, iar ce dă Dumnezeu a fost dintotdeauna. Mă vei vedea pe măsură ce înveți că Fiul lui Dumnezeu e nevinovat. El și-a căutat mereu nevinovăția și a găsit-o, căci toată lumea caută să scape din închisoarea pe care și-a făcut-o și nu îi se refuză calea prin care să găsească o scăpare, fiind în el a găsit-o. Când o găsește, e doar o chestiune de timp, iar timpul nu e decât o iluzie. Căci Fiul lui Dumnezeu e nevinovat acum și splendoarea purității lui strălucește de pururi intactă în mintea lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu va fi mereu cum a fost creat. Neagăți lumea și nu-l judeca, pentru că eterna lui nevinovăție e în mintea Tatălui Său și îl locrotește pe vecie. Când vei accepta ispășirea pentru tine însuți, îți vei da seama că nu există vinovăție în Fiul lui Dumnezeu. Și numai când îl vezi lipsit de vinovăție, vei putea să îi înțelegi unitatea. Căci ideea de vinovăție aduce cu ea credința în condamnarea unuia de către altul, proiectând separare în locul unității. Te poți condamna doar pe tine și, făcând-o, nu poți cunoaște că ești Fiul lui Dumnezeu. Ai negat condiția ființei sale, care e desăvârșită a lui neprihănire. Din iubire a fost creat și în iubire să lășluiește, bunătatea și mila l-a urmat întotdeauna, căci a extins întotdeauna iubirea Tatălui său. Percepând sfinții tovarăși de drum care călătoresc cu tine, îți vei da seama că nu e o călătorie, ci numai o trezire. Fiul lui Dumnezeu, care nu doarme, ți-a păstrat credința față de tatăl său. Nu există drumuri pe care să călătorești nici timp prin care să călătorești, căci Dumnezeu nu și așteaptă fiul în timp, fiind de-a pururi nedispus să fie fără el. Așa a fost întotdeauna. Lasă Sfințenia Fiului Lui Dumnezeu să spulbere norul vinovăției ce îți mintea și, acceptându-i puritatea ca a ta, învață de la el că e a ta. Ești invulnerabil din cauza că ești nevinovat. Poți să te cramponezi de trecut numai prin vinovăție, căși vinovăția stabilește că vei fi pedepsit pentru ce ai făcut și depinde astfel de timpul unidimensional care se scurge de la trecut la viitor. Niciunul dintre cei ce cred asta nu poate înțelege ce înseamnă mereu și de aceea vinovăția trebuie să te lipsească de aprecierea veșniciei. Ești nemuritor pentru că ești veșnic, iar mereu trebuie să fii acum. Vinovăția, așadar, e un mod de a ține în minte trecutul și viitorul pentru a asigura continuitatea eului. Căci dacă ce a fost își va primi pedeapsa, continuitatea eului e garantată, dar garanția continuității tale ține de Dumnezeu și nu de eu. Iar nemurirea e opusul timpului, căci timpul trece, pe când nemurirea e constantă. Acceptarea ispășirii te învață ce e nemurirea, căci acceptându-ți nevinovăția, înveți că trecutul nu a fost nici când și, prin urmare, că viitorul nu e necesar și nu o să existe. Viitorul, în timp, e mereu asociat cu expierea și numai vinovăția ar putea stărni o senzație a nevoii de expiere. Acceptarea nevinovăției fiului lui Dumnezeu ca propria ta nevinovăție e de aceea modul în care îți aduce aminte Dumnezeu de fiul său și ce este el cu adevărat. Căci Dumnezeu nu și-a condamnat niciodată fiul care nevinovat fiind e veșnic. Nu poți spulbera vinovăția acordându-i realitate și apoi îi o Acesta e planul eului pe care ți-l oferă în loc să o spulbere. Eul crede în ispășire prin atac, fiind total angajat în susținerea noțiunii de mente că atacul este mântuire. Iar tu, care ții la vinovăție, precis crezi și tu asta, căci cum ai putea să îndrăgești ce nu vrei, altfel decât identificându-te cu Eul? Eul te învață să te ataci, pentru că ești vinovat, un lucru care precis porește vinovăția, căci vinovăția e rezultatul atacului. Potrivit învățăturii eului așadar, nu există nicio cale de a scăpa de vinovăție, căci atacul acordă realitate vinovăției, iar dacă e reală, atunci nu există nicio modalitate de a obirui. Spiritul Sfânt o spulberă pur și simplu, recunoscând calm că ea nu a existat niciodată. Privind nevinovatul fiu al lui Dumnezeu, el știe că asta e adevărat. Și fiind adevărat în ce te privește, nu te poți ataca, pentru că fără vinovăție, atacul este imposibil. Ești mântuit atunci pentru că Fiul lui Dumnezeu e nevinovat, și fiind într-un totul pur, ești invulnerabil. Fiul nevinovat al lui Dumnezeu. Scopul ultim al proiecției e întotdeauna acela de a scăpa de vinovăție. În mod caracteristic însă, Eul încearcă să scape de vinovăție doar din punctul lui de vedere, căci indiferent cât de mult ar vrea el să rețină vinovăția, tu o consideri intolerabilă din moment ce vinovăția te împiedică să ți-l amintești pe Dumnezeu a cărui atracție este atât de puternică încât nu îi poți rezista. La acest subiect apare așadar cea mai profundă știndare dintre toate, căci dacă trebuie să păstrezi vinovăția, după cum insistă Eul, tu nu poți fi tu. Eul ar putea să te facă să proiectezi vinovăția și să o păstreze astfel în minte, doar convingându-te că ești el. Gândește-te însă ce soluție bizară îți propune Eul. Proiectezi vinovăția ca să scapi de ea, dar nu faci decât să o ascunzi. Și deși simți vinovăția, nu ai habar de ce. Împotrivă, o asociez cu un amestec bizar de idealuri ale eului pe care eul pretinde că nu le-a împlinit înșelându-i așteptările. Nu ai idee însă că văzândul vinovat pe Fiul lui Dumnezeu, înșeli așteptările acestuia și crezând că tu, nu mai ești tu, nu-ți dai seama că îți înșel de fapt propriile așteptări. Cea mai întunecată dintre tăinuitele tale pietre unghiulare te împiedică să-ți conștientizezi credința în vinovăție, căci în locul acela tainic și întunecat, stă realizarea că l-ai trădat pe Fiul lui Dumnezeu pentru condamnarea lui la moarte. Nici nu bănuiești măcar că acolo se ascunde această idee ucigașă, dar dementă, căci impulsul distructiv al e atât de intens, încât nu îl poate satisface la urma urmei nimic mai puțin decât răstignirea Fiului lui Dumnezeu. Nu știe cine e fiul lui Dumnezeu pentru că e orb, dar lasă-l să perceapă undeva un strop de nevinovăție și va încerca să o distrugă pentru că se teme. O bună parte a comportamentului bizar de care dă dovadă Eul poate fi pusă direct pe seama faptului în care definește vinovăția. Pentru eu, nevinovații sunt vinovați. Cei care nu atacă sunt dușmanii lui, pentru că neacord în valoarea interpretării pe care o dă el mântuirii, sunt într-o situație excelentă să se desprindă de ea sau apropiat de cea mai întunecată și mai adâncă piatră unghiulară din temelia eului, iar eul, care poate face față îndoielilor tale în privința oricărui al lucru, păzește acest secret cu prețul vieții sale, căci existența lui depinde de păstrarea acestui secret. Așa că trebuie să examinăm acest secret, căci eul nu te poate feri de adevăr și în prezența lui eul e spulberat. În lumina calma adevărului să îți recunoaște în convingerea că l-ai răstignit pe Fiul lui Dumnezeu, nu ai admis până acum acest secret îngrozitor, pentru că dacă l-ai putea găsi, ai dori să-l răstignești din nou. Dorința însă l-a ascuns de tine, pentru că e foarte înfricoșătoare și te temi de aceea să-l găsești. Acestei dorințe de a te ucide i-ai făcut față, în primul rând, neștiind cine ești, și apoi identificându-te cu altceva. Ai proiectat vinovăția orbește și la întâmplare, dar nu i-ai dezvăluit sursa, căci eu chiar vrea să te ucidă, și dacă te identifici cu el, trebuie să crezi că obiectivul lui este al tău. Am spus că răstignirea e simbolul Eului. Confruntat cu adevărata nevinovăție a fiului lui Dumnezeu, Eul a încercat să îl ucidă pe motiv că nevinovăția îl hulește pe Dumnezeu. Pentru Eu, Eul este Dumnezeu, iar nevinovăția trebuie interpretată ca vinovăția ultimă care justifică total omorul. Încă nu înțelegi că orice frică pe care o simți în legătură cu acest curs decurge în fond din această interpretare, dar dacă-ți urmărești reacțiile la adresa lui, vei fi tot mai convins că așa este. Cursul acesta a afirmat că se poate de răspicat că obiectivul pe care îl urmărește e fericirea și pacea ta, și totuși te tem de el. Ți s-a spus mereu că te va elibera, dar reacționezi uneori de parcă încearcă să te încarcereze. Deseori îl respingi mai rapid decât resping sistemul de gândire aleului. Într-o oarecare măsură trebuie să crezi atunci că, în cursul, te protejezi și nu îți dai seama că numai vinovăția ta te poate proteja. Ispășirea a fost interpretată întotdeauna ca eliberarea de vinovăție, o afirmație corectă dacă este înțeleasă, dar chiar și când ți-o interpretez eu, o resping și nu o pentru tine însuți. Poate că ai recunoscut zădărnicia eului și a lucrurilor pe care ți le oferă el, dar, deși nu le vrei, încă nu vezi bucuros alternativa. În caz de extrem ți-e frică de izbăvire și crezi că te va omorâ. Nu te înșela asupra profunzimii acestei frici, căci crezi că, în prezența adevărului, te-ai năpusti asupra ta și te-ai distruge. Puiule, nu e așa. Secretul vinovat pe care îl tăinuiești nu e nimica și, de vrei să îl aduci la lumină, lumina îl va spulbera. Și atunci nu va mai rămâne niciun nor întunecat între tine și reamintirea tatălui tău, căci îți vei aduce aminte de fiul lui nevinovat, care nu a murit, căci e nemuritor. Și vei vedea că ai fost izbăvit cu el odată și că nu ai fost separat nici când de el. În această înțelegere stă reamintirea ta, căci e recunoașterea iubirii fără frică. Va fi mare bucurie în cer la venirea ta acasă și bucuria va fi a ta, căci fiul izbăvit al omului e fiul nevinovat al lui Dumnezeu, iar recunoașterea lui e izbăvirea ta. Frica de izbăvire Te întreb, poate, de ce e atât de crucial să îți privești ura și să îți dai seama de adevăratele ei proporții și crezi, poate, că i-ar fi destul de ușor Spiritului Sfânt să-ți o arate și să o spulbere fără să mai trebuiască să o conștientizezi. Există însă încă un obstacol pe care l-ai pus între tine și îi Am spus că nimeni nu va tolera frica dacă o recunoaște, dar în starea dezordonată a minții tale nu te tem de frică. Nu îți place de ea, dar nu dorința ta de a în înspăimântă. Nu te deranjează prea tare ostilitatea ta. O ții ascunsă pentru că te tem mai mult de ce acoperă ea." Tei ai putea uita fără frică până și la cea mai tenebroasă piatră unghiulară a eului dacă nu ai crede că fără eu ai găsi în tine ceva de care te temi și mai tare. Nu te temi de fapt de răstignire, adevărata ta groază e groaza de izbăvire. Sub tenebroasa temelia eului stă amintirea lui Dumnezeu, de ea te tem de fapt. Căci această amintire ți-ar reda numai decât locul ce ți se cuvine, tocmai locul pe care ai urmărit să-l părăsești. Frica ta de atac nu e nimic în comparație cu frica ta de iubire. Ai fi dispus să îți privești chiar și dorința cumplită de a lucide pe Fiul lui Dumnezeu dacă nu ai crede că ea te ferește de iubire. Căci această dorință a provocat separarea și o protejezi pentru că nu vrei vindecarea separării. Îți dai seama că îndepărtând norul negru care o ține ascunsă, iubirea ta față de tatăl tău te-ar face să răspunzi chemării sale și să sari în cer. Crezi că atacul e mântuire pentru că te-ar împiedica să faci așa ceva, Căci și mai adâncă decât temelia Eului și mult mai puternică decât va fi el vreodată, e iubirea ta intensă și fierbinte față de Dumnezeu și a Lui față de tine. Iată de fapt ce vrei să ascunzi. Sincer vorbind, nu e mai greu să spui iubesc decât urăsc? Tu asociezi iubirea cu slăbiciunea și urea cu puterea, iar adevărata ta putere îți pare adevărata ta slăbiciune căci nu ți-ai putea controla reacția voioasă la chemarea iubirii dacă ai auzi-o și lumea întreagă pe care ai crezut că ai făcut-o ar dispărea. Spiritul Sfânt pare așadar să-ți atace fortăreața, căci vrei să îl închizi pe Dumnezeu pe din afară, iar El nu voiește a fi exclus. Ți-ai construit întregul sistem de men de credințe pentru că să cotești că ai fine putincios în prezența lui Dumnezeu și vrei să te mântuiești de iubirea Lui pentru că s-o cotești că te-ar face praf. Te tem că te-ar smulge din tine și te-ar face mic, căci crezi că magnitudinea asta în sfidare și că atacul e grandoare. Tu crezi că ai făcut o lume pe care Dumnezeu ar vrea să o distrugă și că iubindu-l pe el, ceea ce și faci, ai arunca această lume, ceea ce ai și face. De aceea, ai folosit lumea să îți acoperi iubirea și cu cât a fost mai tare în întunecimea temeliei eului, cu atâtea apropii mai tare de iubirea care se ascunde acolo. Iată ce te înspăimântă. Poți accepta demența pentru că ai făcut-o tu, dar nu poți accepta iubirea pentru că nu ai făcut-o tu. Prefer să fii un rob al răstignirii decât un fiu al lui Dumnezeu în curs de izbăvire. Moartea ta individuală pare mai prețioasă decât unitatea ta cea vie, căci ce ți-e dat nu ți-e la fel de drag ca tot ce e făcut de tine. Te tem mai mult de Dumnezeu decât de eu și iubirea nu poate intra unde nu e binevenită. Dar ura poate căci intră din proprie voință și nu i- pasă de a ta. Trebuie să ți privești iluziile și să nu le ți ascunse, pentru că nu se sprijină pe propria lor temelie. Ascunse, ele par să se sprijine și par de aceea să se susțină de la sine. Asta e iluzia fundamentală pe care se sprijină celelalte, căci sub ele și tăinuite cât timp sunt ascunse, stă mintea iubitoare ce a socotit că le-a făcut la mânie. Și durerea din această minte e atât de evidentă când e dezvăluită încât nu-i se poate tăgădui nevoia de vindecare. Nu o pot vindeca toate trucurile și jocurile pe care îi le oferi, căci aici se află adevărata a Fiului Lui Dumnezeu. Și totuși, El nu e răstignit. Aici se află durerea și vindecarea Lui, căci viziunea Spiritului Sfânt e plină de milostivire și remediul Lui este rapid. Să nu ascun suferința de privirea Lui, ci adu-o bucuros la El. Pune înaintea Eternei Lui sănătăți mentale tot ce te doare și lasă-L să te vindece. Nu lăsa să se ascundă de lumina lui nicio fărâmă de durere și caută cu grijă în mintea orice gânduri pe care te tensele să le dezvălui, poate. Căci el va vindeca și cel mai mic gând pe care l-ai ținut să-ți facă rău și îl va curăța de toată micimea, readucându-l la magnitudinea lui Dumnezeu. Sub toată grandiozitatea pe care o îndrăgește atât de mult, stă adevăratul tău strigă după ajutor, căci strigi după iubirea tatălui tău exact așa cum te strigă și tatăl tău la el. În acel loc pe care l-ai ascuns, voiești doar să te unești cu tatăl în iubitoarea lui amintire. Vei găsi acel loc al adevărului, văzându-l în frații tăi, căci, deși se pot amăgi, tânjă și ei ca tine după grandoarea care este în ei. Și percepând-o, o vei primi cu bucurie și ea va fi a ta. Căci grandoarea e dreptul fiului lui Dumnezeu, nicio iluzie putând l satisface sau mântui de ce e el. Numai iubirea lui este reală și numai realitatea lui îl va mulțumi. Mântuiește-l de iluziile lui ca să poți accepta magnitudinea tatălui tău cu pace și cu bucurie, dar nu scuti pe nimeni de iubirea ta, căci vei ascunde în mintea ta un loc întunecat în care Spiritul Sfânt nu e binevenit. Și te vei scuti astfel pe tine de puterea lui de vindecare, căci ne oferind iubire totală, nu vei fi vindecat complet. Vindecarea trebuie să fie ca frica de completă, căci iubirea nu poate să pătrundă unde există și un strop de frică, să strice primirea bucuroasă care îi se face. Tu, care preferi separarea în locul sănătății mintale, nu o poți obține în mintea ta corectă. Ai avut parte de pace până ai cerut un favor special, iar Dumnezeu nu ți l-a acordat, căci cerința i-a fost străină și nu-i poți cere așa ceva unui tată care într-adevăr își iubește fiul. De aceea ai făcut din el un tată neiubitor, cerându-i ce ți-ar da doar una asemenea tată. Și pacea fiului lui Dumnezeu a fost fermată, căci nu și-a mai înțeles tatăl. S-a temut de ce a făurit, dar s-a temut și mai tare de adevăratul tată, odată ce și-a atacat propria egalitate strălucită cu el. În pace nu a avut nevoie de nimic și nu a cerut nimic. În război a pretins totul și nu a găsit nimic, căci cum ar putea blândețea iubirii să răspundă la cerințele lui altfel decât slobozindu-se în pace și ducându-se înapoi la tatăl? Dacă fiul nu a dorit să rămână în pace, el nu a putut rămâne deloc, căci o minte întunecată nu poate trăi în lumină și trebuie să caute un loc întunecat în care să poată crede că e unde nu e. Dumnezeu nu a lăsat să se întâmple asta, dar tu ai cerut să se întâmple și de aceea ai crezut că s-a și întâmplat. A singulariza înseamnă a face să fie singur, deci a însingura. Dumnezeu nu ți-a făcut asta. Ar fi putut El să te separe știind că pacea ta stă în unitatea sa? El nu ți-a refuzat decât rugămintea sa ai parte de durere, căci suferința nu ține de creația sa. Odată ce ți-a dat creația, El nu a putut să-ți ia înapoi, ci a putut doar să răspundă de mentei tale rugăminți cu un răspuns nedement, care să stea cu tine în demența ta. Iată ce a și făcut. Cei ce îi aud răspunsul nu pot să nu renunțe la demență, căci răspunsul său e punctul de referință de dincolo de iluzii, din care le poți frivi pe toate și le poți vedea demente. Caută acest loc și îl vei găsi, căci iubirea e în tine și te va conduce acolo. Funcția timpului și acum motivul pentru care te tem de acest curs trebuie să îți fie evident, căci e un curs despre iubire, căci vorbește despre tine. Ți s-a spus că funcția ta în lumea aceasta e să vindeci și că funcția ta în cer e să creezi. Eul te învață că funcția ta pe pământ e să distrugi și că nu ai absolut nicio funcție în cer. El vrea așadar să te distrugă aici și tot aici să te îngroape, ne lăsându-ți altă moștenire decât praful din care crede că ai fost făcut. Cât timp e destul de satisfăcut cu tine, după modul lui de a-ți judeca, îți oferă uitare. Când devine crud în mod fățiș, îți oferă iad. Dar nici uitarea, nici iadul nu sunt la fel de inacceptabile pentru tine cum este cerul. Definiția pe care o dai cerului e iad și uitare, iar adevăratul cer e cea mai mare amenințare prin care crezi că ai putea să treci. Căci iadul și uitarea sunt idei inventate de tine și ești hotărât să le demonstrezi realitatea ca să ți-o stabilești pe a ta. Dacă realitatea lor e pusă sub semnul întrebării, crezi că e pusă și a ta, căci ești convins că atacul e realitatea ta și că distrugerea ta este dovada ultimă că ai avut dreptate. În aceste împrejurări, nu ar fi mai de dorit să fii greșit, chiar independent de faptul că ai greșit? Deși s-ar putea argumenta că moartea sugerează că a existat viață, nimeni nu ar pretinde că ea mai dovedește că există viață, până și viața trecută pe care ar indica-o moartea nu a putut fi decât în van, dacă trebuie să ajungă aici și are nevoie de asta pentru a dovedi că a existat efectiv. Te îndoiești de cer, dar nu și de asta, și totuși ai putea să vindeci și să fii vindecat dacă te-ai îndoi. Și, deși nu cunoști cerul, nu crezi că ar fi mai de dorit decât moartea? Ai fost la fel de selectiv în îndoirile tale pe cât ai fost de selectiv în percepția ta. O minte deschisă dă dovadă de mai multă onestitate. Eul are o bizară noțiune despre timp și ai putea să te îndoiești pentru început tocmai de această noțiune. Eul investește masiv în trecut și în final crede că trecutul e singurul aspect al timpului care este semnificativ. Ține minte că accentul pe care îl pune pe vinovăție îi permite să își asigure continuitatea, făcând viitorul ca trecutul și evitând astfel prezentul. Prin noțiunea de plată pentru trecut în viitor, trecutul devine determinantul viitorului, făcându-le continue, fără un prezent care să survină între ele. Căceul consideră prezentul doar o scurtă tranziție spre viitor, în care duce trecutul la viitor, interpretând prezentul în termenii trecutului. Acum nu are înțeles pentru eu. Prezentul îi amintește doar de durerile trecutului și reacționează la prezent ca și cum ar fi trecut. Eul nu poate tolera eliberarea de trecut și, deși trecutul s-a sfârșit, Eul încearcă să i păstreze imaginea reacționând ca și cum ar fi prezent. El îți dictează reacțiile față de cei pe care îi întâlnești în prezent dintr-un punct de referință trecut, făcându-le obscură realitatea prezentă. De fapt, dacă urmezi dictatele Eului, vei reacționa la fratele tău de parcă ar fi altcineva, iar asta precis te va împiedica să-l recunoști așa cum e. Și vei primi mesajele de la el din propriul tău trecut, pentru că făcând trecutul real în prezent, îți interzici să i dai drumul. Și așa îți refuz mesajul de eliberare pe care ți-l oferă fiecare frate acum. Fantasmele din trecut sunt tocmai cele de care trebuie să scapi, nu sunt reale și nu au putere asupra ta dacă nu le porți cu tine. Ele duc fărâmele de durere în mintea ta, ordonându-ți să ataci în prezent care i postă pentru un trecut ce nu mai este, iar decizia aceasta promite durere viitoare. Dacă nu înveți că durerea trecutului e o iluzie, alegi un viitor de iluzii și pierzi multele prilejuri pe care le-ai putea găsi de eliberare în prezent. Euul vrea să îți păstreze coșmarurile și să te împiedice să te trezești și să înțelegi că sunt trecute. Ai recunoaște oare o sfântă întâlnire dacă ai percepi-o doar ca pe o întâlnire cu propriul tău trecut? Căci nu te-ai întâlni cu nimeni, iar împărtășirea mântuirii care face întâlnirea sfântă ar fi exclusă din vederea ta. Spiritul Sfânt te învață că te întâlnești întotdeauna pe tine și că întâlnirea e sfântă pentru că tu ești. Eul te învață că te întâlnești întotdeauna cu trecutul tău și din cauza că visele nu ți-au fost sfinte, viitorul nu poate fi nici el, iar prezentul e fără înțeles. E evident că modul în care percepe timpul Spiritul Sfânt e exact opusul modului în care îl percepe Eul. Motivul e la fel de clar, că ei percep obiectivul timpului ca diametral opus. În interpretarea Spiritului Sfânt, rostul timpului este să facă de prisos nevoia de timp. El consideră că funcția timpului e temporară, servind doar funcții lui didactice, care e temporară prin definiție. El scoate în evidență așadar singurul aspect al timpului care se poate extinde la infinit, căci acum e cea mai fidelă aproximare a veșniciei pe care o oferă această lume. Tocmai în realitatea lui acum, fără trecut sau viitor, stă începutul aprecierii veșniciei, căci numai acum este aici și numai acum oferă prilejurile de sfinte întâlniri în care poate fi găsită mântuirea. Eul, pe de altă parte, consideră că funcția timpului este să îl extindă pe el în locul veșniciei, căci asemenea Spiritului Sfânt, Eul interpretează obiectivul timpului ca al său. Continuitatea trecutului și viitorul sub conducerea lui e singurul rost al timpului pe care îl percepe Eu, iar el se închide peste prezent ca să nu poată apărea nicio fisură în propria lui continuitate. Continuitatea lui te arține, deci, în timp, pe când Spiritul Sfânt te elibera de acesta. Dacă vrei să îi împărtășești obiectivul mântuirii pentru tine, trebuie să înveți să accepti modul lui de a interpreta mijloacele mântuirii. Și tu vei interpreta funcția timpului după cum o interpretezi pe a ta. Dacă accepti că funcția ta în lumea timpului e să vindeci, vei scoate în evidență doar aspectul timpului în care poate avea loc vindecarea. Vindecarea nu poate fi înfăptuită în trecut, ea trebuie înfăptuită în prezent pentru a elibera viitorul. Această interpretare leagă viitorul de prezent și, în loc să extindă trecutul, extinde prezentul. Dar dacă îți interpretezi funcția ca distrugere, vei pierde prezentul din vedere și te vei agăța de trecut ca să îți asiguri un viitor distructiv. Iar timpul va fi așa cum îl interpretezi, căci nu e nimic de la sine. Cele două sentimente Am spus că ai doar două sentimente, iubirea și frica. Unul e neschimbător, dar oferit în schimb continuu, de la etern la etern. În acest schimb, el se extinde, căci sporește fiind dat. Celălalt are multe forme, căci conținutul iluzilor individuale diferă foarte mult. Au însă un lucru în comun: sunt toate demente. Au fost făcute din imagini care nu se văd și din sunete ce nu se aud. Ele alcătuiesc o lume privată care nu poate fi împărtășită, căci au înțeles doar pentru cel care le face, așa că nu au niciun înțeles. În lumea aceasta, cel care le face se mișcă de unul singur, căci numai el le percepe. Fiecare își populează lumea cu figuri din propriul trecut individual și tocmai de acest motiv, lumile lor private diferă. Dar figurile pe care le vede fiecare nu au fost reale niciodată, căci sunt făcute numai din reacțiile lui la frații lui și nu includ reacțiile lor la el. De aceea nu vede că le-a făcut el și că nu sunt întregi, căci aceste figuri nu au martori fiind percepute doar într-o singură minte separată. Tocmai prin aceste fantasme bizare se raportează cei demenzi la lumea lor dementă, căci îi văd doar pe cei ce le aduc aminte de imaginile acestea și tocmai la ei se raportează. Așa comunică cu cei ce nici nu sunt și tocmai ei le și răspund. Și nimeni nu le de răspunsul în afara celui ce i-a chemat și numai el crede că i-au răspuns. Proiecția face percepția și dincolo de ea nu poți să vezi. Ți-ai atacat fratele tot mereu pentru că ai văzut în el o fantasmă în lumea ta privată și de aceea trebuie să te atași pe tine mai întâi, căci ce ataci nu e în alții. Singura sa realitate e în mintea ta și atacându-i pe alții, atași literalmente ce nici nu este. Deliranții pot fi foarte distructivi, căci nu recunosc că s-au condamnat pe ei. Ei nu doresc să moară, dar nu vor să lase condamnarea, așa că se separă în lumile lor private unde totul e dezordonat și unde ce e înăuntru pare să fie în afară, dar ce e înăuntru ei nu văd căci nu pot recunoaște realitatea fraților lor. Nu ai decât două sentimente, dar în lumea ta privată reacționezi la fiecare dintre ele de parcă ar fi celălalt, căci iubirea nu poate să lășlui într-o lume separată de unde nu e recunoscută când vine. Dacă îți vezi propria ură ca fiind fratele tău, nici nu îl vezi. Fiecare se apropie de ce iubește și se ferește de ce îl umple de frică. Tu reacționezi cu frică la iubire și te îndepărtezi de ea. Dar frica te atrage și, crezând că e iubirea, o chem la tine. Lumea ta privată e plină de fantasme ale fricii pe care le-ai poftit în ea și nu vezi toată iubirea pe care ți-o oferă frații tăi. Privindu-ți lumea cu ochii deschiși, trebuie să-ți dai seama că te-ai retras în demență. Vezi ce nu e și auzi ce nu scoate niciun sunet. Modul în care îți manifest sentimentele e opusul sentimentelor respective. Nu comuniști cu nimeni și ești atât de izolat de realitate, de parcă ai fi singur în tot universul. În nebunia ta nesocotești complet realitatea și oriunde te uiți, nu îți vezi decât propria minte scindată. Dumnezeu te cheamă și nu auzi, căci ești preocupat de propria ta voce și viziunea lui Hristos nu este în privirea ta, căci te privești numai pe tine. Puiule, asta vrei să-i oferi tatălui tău? Căci dacă ți -o oferi ție, eu oferi de fapt lui. Iar el nu ți-o va înapoia, că ce ceva nedem de tine, fiind ceva nedem de el. El vrea însă să te scape din această închisoare și să te facă liber. Iar nedementul lui răspuns îți spune că ce ți-ai oferit tu nu e adevărat, dar ce ți oferă el nu s-a schimbat niciodată. Tu, care nu știi ce faci, poți învăța ce e de și poți privi dincolo de ea. Ți-e dai să vezi cum să nești de și cum să ieși în pace din lumea ta privată. Vei vedea tot ce ai negat în frații tăi, că și ce ai negat în ei ai negat în tine. Căci îi vei iubi și, apropindu-te de ei, îi vei trage la tine, percepându-i ca martor ai realității pe care o împărtășești cu Dumnezeu. Eu sunt cu ei așa cum sunt cu tine și îl vom scoate din lumile lor private, căci așa cum suntem uniți noi, tot așa vrem să ne unim cu ei. Tatăl ne primește pe toți cu bucurie și bucuria ar trebui să-i oferim și noi, ție cui Dumnezeu s-a dat pe el, ți-a dat fiecare fiu al lui Dumnezeu și Dumnezeu e ceea ce trebuie să le oferi ca să recunoști darul pe care ți l-a făcut el. Viziunea depinde de lumină, nu poți să vezi în întuneric. În întuneric însă, în lumea privată a somnului, vezi în vise deși ochii îți sunt închiși și aici ce vezi e făurii de tine. Dar lasă întunericul să treacă și tot ce ai făurit nu o să mai vezi, căci vederea acestor lucruri depinde de negarea viziunii. Din negarea viziunii însă nu rezultă că nu poți să vezi, dar asta face negarea, căci prin ea de demența, crezând că poți să îți făurești o lume privată și să îți cârmuiești propria percepție. Pentru asta însă lumina trebuie exclusă, visele dispar când a venit lumina și poți să vezi. Nu căuta viziune prin ochii tăi că ți-ai modul de a vedea ca să vezi în întuneric și în asta ești amăgit. Dincolo de întunericul acesta și totuși tot în tine, e viziunea lui Hristos care privește totul în lumină. Viziunea ta vine din frică, ca a lui din iubire. Și el vede pentru tine ca propriul tău martor al lumii reale. Ele manifestarea Spiritului Sfânt privind mereu lumea reală, invocându-i martorii și atrăgându-i la tine. El iubește și vrea să extindă ce vede în tine. Și nu se va duce înapoi la tatăl până nu îți extinde percepția chiar până la el. Și acolo percepția nu mai este, căci el te-a readus la tatăl cu el. Ai doar două sentimente, unul ai făcut tu și unul ți s-a dat. Fiecare dintre ele e un mod de a vedea și lumi diferite se nasc din vederile lor diferite. Vezi prin viziunea care ți s-a dat, că și prin viziunea lui Hristos el se vede pe sine. Și văzând ce este, își cunoaște tatăl. Dincolo de cele mai întunecate vise ale tale, el vede în tine fiul nevinovat al lui Dumnezeu iradiind de o desăvârșită strălucire neumbrită de visele tale. Iată ce vei vedea tu când vei privi cu el, căci viziunea lui e darul de iubire pe care ți-l face el și pe care l a dat tatăl pentru tine. Spiritul Sfânt e lumina în care se revelează Hristos și toți cei ce vor să-L privească îl pot vedea căci au cerut lumină și nu îl vor vedea singur căci nu e mai singur decât ei, deoarece au văzut fiul s-au înălțat în el la tatăl și vor înțelege totul căci s-au uitat înăuntru și au văzut, dincolo de întuneric, Hristosul din ei și l-au recunoscut. În sănătatea mintală a viziunii lui s-au privit pe ei înșiși cu iubire și s-au văzut cum îi vede Spiritul Sfânt. Și cu această viziune a adevărului în ei, toată frumusețea lumii a venit să se răsfrângă asupra lor. Găsirea prezentului Să percep cu adevărat înseamnă să fii conștient de toată realitatea prin conștiința propriei tale realități. Dar pentru asta nicio iluzie nu se poate ridica să îți întâlnească privirea, căci realitatea nu lasă loc pentru nicio greșeală. Asta înseamnă că îți percepi fratele doar așa cum îl vezi acum. Trecutul lui nu are realitate în prezent, așa că nu îl poți vedea. Reacțiile tale trecute față de el nu mai sunt nici ele și dacă reacționezi tocmai la ele, vezi doar un chip al lui făcut de tine la care ții în locul lui. Când pui iluziile sub semnul întrebării, întreabă-te dacă e chiar normal să percepi fostul ca acum. Dacă îți amintești trecutul când îți privești fratele, nu vei fi în stare să percepi realitatea care este acum. Ți se pare firesc să îți folosești experiența din trecut ca punct de referință din care să judești prezentul, dar este nefiresc pentru că este un delir. Când vei învăța să îi vezi pe toți fără nicio referire la trecut al lor sau al tău, după cum îl percepi, vei putea să înveți din ce vezi acum, și trecutul nu ți poate arunca umbra să întunece prezentul decât dacă te tem de lumină. Și numai dacă te temi, ai alege să porți întunericul cu tine și ținându-l în minte, să-l vezi ca pe un nor înturecat care îți invăluie frații și le ascunde realitatea de privirea ta. Întunericul acesta e în tine. Hristos, așa cum ți-e revelat acum, nu are trecut, căci este imoabil și în imoabilitatea lui stă eliberarea ta, căci dacă este cum a fost creat, nu există nicio vinovăție în el, Niciun nor de vinovăție nu s-a ridicat să-l umbrească, așa că se dezvăluie în toți cei pe care îi întâlnești, pentru că îl vezi prin el însuși. A naște înseamnă a te desprinde de trecut și a privit prezentul fără condamnare. Norul care ți-l umbrește pe Fiul lui Dumnezeu este trecutul, un nor pe care, dacă îl vrei trecut și dus, trebuie să nu îl vezi acum. Dacă îl vezi acum în iluziile tale, nu s-a dus de la tine, deși nu este Timpul poate atât elibera cât și încarcera în funcție de a cui interpretare o folosești. Trecutul, prezentul și viitorul nu sunt un șir continuu decât dacă vâri continuitatea pe ele. Le poți percepe continue și le poți face așa pentru tine, dar să nu te și să crezi apoi că așa și este, căci este delirant să crezi că realitatea e ce vrei să fie potrivit folosului pe care la acorzi. Vrei să distrugi continuitatea timpului împărțindu-l în trecut, prezent și viitor în propriile tale scopuri. Vrei să anticipezi viitorul pe baza experienței tale din trecut și să ți-l croiești în consecință. Făcând-o însă, aliniezi trecutul cu viitorul și nu lași miracolul, ce ar putea surveni între ele, să îți dea drumul să renaști. Miracolul îți permite să-ți vezi fratele fără trecutului și să-l percepi astfel renăscut. Greșelile lui au trecut toate și, percepându-l fără ele, îl eliberezi. Și pentru că trecutul lui este al tău, te bucuri și tu de această eliberare. Nu lăsa să ți lumbrească umbrească vreun nor întunecat din trecutul tău, căci adevărul se găsește numai în prezent și îl vei găsi dacă îl cauți acolo. L-ai căutat unde nu este și de aceea nu l-ai găsit. Învață deci să-l cauți unde e și li se va dezvălui ochilor ce văd. Trecutul tău a fost făcut la mânie și, dacă îl folosești să atași prezentul, nu vei vedea libertatea pe care o deține prezentul. Judecata și condamnarea sunt lăsate în urmă și, dacă nu le porți cu tine, vei vedea că ai scăpat de ele. Uită-te cu iubire la prezent, că își deține singurele lucruri de-a pururi adevărate. Toată vindecarea stă în el, căci continuitatea lui este reală. Se extinde în același timp la toate aspectele fiimii, permițându-le să ajungă unele la altele. Prezentul este de dinainte de a fi fost timpul și va fi când timpul nu mai este. În el sunt toate lucrurile veșnice, iar ele sunt un singur lucru. Continuitatea lor este atemporală și comunicarea lor e neîntreruptă, căci nu le separă trecutul. Numai trecutul poate separa și el nu este nicăieri. Prezentul ți oferă pe frații tăi în lumina care te-ar uni cu ei și te-ar elibera de trecut. Vrei atunci să le pui la socoteală trecutul, căci dacă o faci, alegi să rămâi în întunericul care nu e și refuzi să accepti lumina care ți se oferă, căci lumina de săfârșite viziuni se dă la fel de liber cum se și primește și poate fi acceptată numai fără limite. În această unică dimensiune a timpului, o constantă care nu se schimbă și în care nu se vede ce ai fost, îl vezi pe Hristos și îi chemi martorii să se răsfrângă asupra ta pentru că i-ai chemat și nu vor nega adevărul din tine pentru că l-ai căutat în ei și l-ai găsit acolo. Acum e timpul mântuirii, căci acum e eliberarea de timp. întinde mâna să îți atingi toți frații și atinge-i cu atingerea lui Hristos. În veșnica ta uniune cu ei stă continuitatea ta neîntreruptă pentru că e împărtășită pe deplin. Fiul nevinovat al lui Dumnezeu e numai lumină, nu există întuneric niciun în el, căci e întreg. chiamă toți frații să i ateste întregimea, după cum te chem și eu să mi te alături. Fiecare voce are rolul ei în cântecul izbăvirii, imnul bucuriei și al recunoștinței pentru lumină, închinat Creatorului Luminii. Lumina sfântă ce emană din Fiul lui Dumnezeu e mărturia că lumina lui e a Tatălui Său. Răsfrângeți lumina asupra fraților tăi în amintirea Creatorului tău, că-ți-l vei aminti chemând mărturiile la creația Lui. Cei pe care îi vindeci depun mărturie pentru vindecarea ta, căci în întregimea lor o vei vedea pe a ta. Și în timp ce imnurile tale de laudă și bucurie se înalță la creatorul tău, el îți va înapoia mulțumirile în clarului răspuns la chemarea ta. Căci nu se poate să-l cheme fiul și să nu i răspundă, iar chemarea pe care ți-o adresează el e doar chemarea pe care o adresezi tu și în el îți răspunde pacea lui. Copila luminii, nu știi că lumina e în tine, dar o vei găsi prin martorii ei căci odată ce le-ai da lumina, ți vor înapoia. Cei pe care îi vezi în lumină îți aduc tot mai aproape momentul în care vei conștientiza lumina ta. Iubirea duce întotdeauna la iubire. Bolnavii care cer iubire sunt recunoscători pentru ea și în bucuria lor lucesc de sfântă gratitudine. Iată ce îți oferă ție, cel ce le-a dat bucurie. Ei sunt călăuzele care te duc la bucurie, căci primind-o de la tine o vor păstra. Tu ei ales călăuze către pace, căci ai făcut-o manifestă în ei și văzând-o frumusețea ei te cheamă acasă. Există o lumină pe care lumea aceasta nu o poate da, dar tu poți să o dai după cum ți s-a și dat, iar când o dai, ea se răsfrânge să te cheme să ieși din lume și să o urmezi, căci lumina aceasta te va atrage cum nu te poate atrage nimic din lumea aceasta și te vei lepăda de lume și îți vei găsi alta. Această altă lume strălucește de iubirea pe care i-ai dat-o tu și aici totul îți va aduce aminte de Tatăl tău și de Sfântul lui Fiu. Lumina e nelimitată și se împrăștie în toată lumea aceasta cu o tihnită bucurie. Toți cei pe care i-ai adus cu tine își vor răsfrânge lumina asupra ta și tu îți vei răsfrânge lumina asupra lor cu recunoștință pentru că te-au adus aici. Lumina ta se va uni cu a lor într-o putere atât de irezistibilă încât îi va scoate pe ceilalți din întuneric când în privirea ta se va opri asupra lor. A te trezi la Hristos înseamnă a urma legile iubirii din proprie voință și din tihnita recunoașterea adevărului din ele. Atracția luminii trebuie să te atragă de bunăvoie, iar bunăvoința e semnalată dând. Cei ce acceptă iubirea de la tine devin martorii benevolii la iubirea ce le-ai dat tu și ei sunt cei ce ți-o oferă. somn ești singur și conștiința ți-e limitată doar la tine, de aceea vin coșmarurile. Visezi izolare din cauza că ochii ți sunt închiși, nu-ți vezi frații și în întunerii nu poți să vezi lumina pe care le-ai dat-o. Și totuși, legile iubirii nu sunt suspendate din cauza că dormi. Le-ai urmat prin toate coșmarurile tale și ai dat cu videlitate căci nu ai fost singur. Chiar și în somn te crotit ocrutit Hristos, asigurându-ți lumea reală pentru când te vei trezi. În numele tău, El a dat pentru tine și ți-a dat darurile date de El. Fiul lui Dumnezeu e în continuare la fel de iubitor ca tatălui. Continuu cu tatăl lui, el nu are trecut separat de el, așa că nu a încetat să fie martorul tatălui său și propriul său martor. Deși a dormit, viziunea lui Hristos nu l-a părăsit. Așa se face că poate chema la el martorii care îl învață că nu a dormit niciodată. Atingerea lumii reale Șezi liniștit, privește lumea pe care o vezi și spuneți, lumea reală nu este așa. Nu are clădiri și nu sunt străzi pe care oamenii merg separați și singuri. Nu există magazine în care oamenii cumpără liste interminabile de lucruri de care nu au nevoie. Nu e luminată de o lumină artificială și nu se lasă noaptea peste ea. Nu sunt zile de care să se lumineze sau întunece. Nimic nu se pierde. Nu e nimic în ea care să nu strălucească strălucind de apururea. Lumea pe care o vezi tu trebuie negată, căci vederea ei te costă un alt timp de viziune. Nu poți să vezi ambele lumi și fiecare dintre ele implică un alt mod de a vedea în funcție de ce prețuiești. Vederea uneia e cu putință pentru că ai negat-o pe cealaltă. Nu sunt adevărate amândouă, dar fiecare în parte îți va părea reală în aceeași măsură în care o îndrăgești. Și totuși puterea lor nu e aceeași, pentru că adevărata atracție pe care o au pentru tine este inegală. Nu vrei cu adevărat lumea pe care o vezi, căci te-a dezamăgit de când a început timpul. Casele pe care le-ai clădit nu te-au adăpostit niciodată, drumurile pe care le-ai făcut nu te-au dus nicăieri și niciun oraș din câte ai construit nu a făcut fața saltului năruitor al timpului. Nu e nimic din câte ai făurit care să nu poarte marca morții. Nu ține la ea că ce veche și obosită și gata să se întoarcă în pământ chiar de cum ai făcut-o. Această lume suferindă nu are nici de cum puterea să atingă lumea vie. Nu ai putut să-i dai așa ceva, așa că, deși te de ea cu tristețe, nu poți găsi în ea drumul ce duce de la ea la altă lume. Lumea reală, însă, are puterea să te atingă chiar și aici, pentru că o iubești. Și ce chemi cu iubire va veni la tine. Iubirea răspunde întotdeauna, nefiind în stare să refuze un strigă de ajutor sau să nu audă strigătele de durere care se ridică până la ea din fiecare parte a acestei lumi ciudate pe care ai făcut-o, dar nu o vrei. Tot ce îți trebuie ca să dai bucuros lumea aceasta în schimbul celei pe care nu ai făcut-o, e disponibilitatea să înveți că cea pe care ai făcut-o este falsă. Te-ai înșelat în privința lumii pentru că te-ai judecat greșit. Dintr-un punct de referință atât de sucit, ce ai putea să vezi? Toată vederea pornește de la perceptor care judecă ce e adevărat și ce e fals. Și ce judecă a fi fals, nu vede. Tu, care vrei să judești realitatea, nu poți să o vezi căci de fiecare dată când apare judecata, realitatea a dispărut. Ochii ce se dau uitării chiar că nu se văd, căci ce e negat e prezent, dar nu este recunoscut. Hristos e tot aici, deși nu îl cunoști. Prezența lui nu depinde de recunoașterea ta. El trăiește în tine, în liniștea prezentului și așteaptă să lași trecutul în urma ta și să intri în lumea pe care ți-o oferă cu iubire. Nu există cineva în lumea aceasta distrată care să nu fi văzut câteva străfulgerări ale celeilalte lumii în jurul lui, dar cât continuă să țină la lui, va nega viziunea celeilalte, susținând că iubește ce nu iubește și neurmând drumul pe care îi indică iubirea. Iubirea conduce cu atâta bucurie. Urmându-l, te vei bucura că ei ai găsit o vărășie și că ai învățat de la el voiosul drum spre casă. Aștepți doar după tine. Să renunți la această lume tristă și să îți dai greșelile pe pacea lui Dumnezeu e doar voia ta, iar Hristos îți va oferi mereu voia lui Dumnezeu, care cunoașterea faptului că o împărtășești cu el. E voia lui Dumnezeu ca în afară de el nimic să nu-i atingă fiul și să nu se apropie de el. E la fel de ferit de durere cum este Dumnezeu care îl păzește în toate. Lumea din jurul lui sclipește de iubire, căci Dumnezeu l-a pus chiar în el, unde nu este durere și unde îl învăluie iubirea fără încetare sau cusur. Nici o tulburare a păcii lui nu poate fi. Îndeplină sănătate mentală, el privește iubirea, căci e peste tot în jurul lui și în el. În clipa în care se percepe în brațele iubirii, trebuie să nege lumea durerii și din acest punct de siguranță se uită liniștit în jurul lui și recunoaște că lumea e una cu el. Pacea lui Dumnezeu îți covârșește înțelegerea doar în trecut, dar e aici și poți să o înțelegi acum. Dumnezeu își iubește fiul de-a și tot de apururi, fiul înapoiază tatălui iubirea. Lumea reală e calea ce duce la amintirea singurului lucru pe deplin adevărat și pe deplin al tău că și pe toate celelalte ți le-ai împrumutat în timp și se vor stinge, dar acesta singur e mereu al tău fiind darul lui Dumnezeu Fiului Său. Unica ta realitate ți-a fost dată și prin ea Dumnezeu te-a creat una cu El. Mai întâi vei visa pacea și apoi te vei trezi la ea. Primul tău gest de a da ce ai făurit pe ce vrei este acela de a da coșmarele pe fericitele vise de iubire. În ele stau adevăratele tale percepții, că și Spiritul Sfânt corectează lumea viselor unde e toată percepția. Cunoașterea nu are nevoie de corecție, dar visele de iubire duc la cunoaștere. În ele nu vezi nimic înfricoșător și din cauza aceasta ele sunt primirea bucuroasă pe care o faci cunoașterii. Iubirea așteaptă primirea bucuroasă și nu timp, iar lumea reală nu e decât primirea bucuroasă pe care o faci lucrurilor care au fost mereu. De aceea, chemarea bucuriei e în ea, iar voiosul tău răspuns e deșteptarea ta la ce nu ai pierdut. Lauda atunci tatăl pentru desăvârșita sănătate mintală a preasfântului său fiu. Tatăl tău știe că nu ai nevoie de nimic. În cer așa și este, că și ce nevoie ai putea să ai în veșnicie? În lumea ta ai nevoie de lucruri. E o lume a carenței în care te găsești pentru că ai lipsuri. Dar poți să te găsești oare într-o astfel de lume? Fără Spiritul Sfânt, răspunsul ar fi nu. Dar, datorită lui, răspunsul e un da bucuros. Ca mijlocitor între cele două lumi, el știe de ce ai nevoie și ce nu îți va dăuna. Proprietatea e un concept periculos dacă e lăsat în seama ta. Eul vrea să aibă lucruri pentru mântuire, căci posesiunea este legea lui. Posesiunea de dragul posesiunii e crezul fundamental al Eului, o principală piatră unghiulară în bisericile pe care și le clădește. Și la altarul lui își cere să depui toate lucrurile pe care te pune să le capeți, ne lăsându-ți nicio bucurie în ele. Toate lucrurile de care îți spune eul că ai nevoie îți vor dăuna, căci, deși eul te îndeamne să capeți tot mereu, nu te lasă cu nimic, căci îți va cere lucrul căpătat și îl va smulge chiar din mâna ce l-a apucat și îl va azvârli direct în praf, căci unde vede mântuire, eul vede separare, așa că pierzi orice ai căpătat în numele lui. De aceea nu te întreba pe tine ce nevoie ai, căci nu știi, iar sfatul pe care ți-l vei da îți va dăuna. Căci lucrurile de care crezi că ai nevoie vor servi doar la etanșarea lumii tale împotriva luminii și te vor face nedispus să pui sub semnul întrebării valoarea pe care o poate avea lumea aceasta pentru tine. Numai Spiritul Sfânt știe ce nevoie ai, căci îți va da toate lucrurile care nu blochează calea spre lumină. De ce altceva ai putea avea nevoie? În timp, El îți dă toate lucrurile de care ai nevoie și le va reînnoi cât timp vei avea nevoie de ele nu-ți va lua nimic cât timp vei avea nevoie de lucruri respectiv. Și totuși el știe că toate lucrurile de care ai nevoie sunt temporare și vor dura doar până te desprinzi de toate nevoile tale și până îți dai seama că toate au fost satisfăcute. De aceea el nu investește în lucrurile pe care le furnizează decât pentru a se asigura că nu le vei folosi pentru a zăbovi în timp. Știe că nu ești acasă acolo și nu voiește să ți se întârzie sosirea bucuroasă acasă. Lasă-i lui atunci nevoile tale. El le va satisface fără să le scoate în evidență. Ce vine de la el, la tine vine cu bine, căci el se va încredința că nimic nu va deveni un punct îndunecat, ascuns în mintea ta și ținut să te rănească. Sub îndrumarea lui vei călători ușor și pe cărări ușoare, căci privirea lui e veșnic pironită pe finele călătoriei, care este țelul lui. Fiul lui Dumnezeu nu e un călător prin lumi exterioare. Oricât de sfânt ar deveni percepția lui, nicio lume din afara lui nu îi deține moștenirea. În sinea lui nu are nevoie, și lumina nu are nevoie de nimic să strălucească în pace și din ea să lase razele să se extindă în liniște la infinit. Când ești tentat să întreprinzi o călătorie inutilă ce te-ar îndepărta de lumină, amintește-ți ce anume vrei și spune: Spiritul Sfânt mă conduce la Hristos, oare vreau să merg altundeva? Ce nevoie am decât să mă trezesc în El? Urmează-l apoi cu bucurie, cu credința că te va conduce cu bine prin toate pericolele la pacea minții tale, pe care lumea aceasta ți le poate pune în cale. Nu îngenunchea la altarele închinate sacrificiului și nu căuta ce vei pierde sigur. Mulțumește-te cu ce vei păstra la fel de sigur și nu te agita, căci întreprinzi o călătorie liniștită spre pacea lui Dumnezeu, unde El te vrea în liniște. În mine ai biruit deja fie ce ispită care te-a reține, străbatem împreună calea spre liniște care e darul lui Dumnezeu. Ține la mine căci poți să ai nevoie de altceva decât de frații tăi? Îți vom reda pacea minții pe care trebuie să o găsim împreună. Spiritul Sfânt va învăța să te trezești la noi și la tine însuți. Iată singura nevoie reală de satisfăcut în timp. Mântuirea de lume este numai aici. Îți dau pacea mea, ia-o un schimb bucuros pentru tot ce ți-a oferit lumea doar ca să îți ia înapoi. Și o vom întinde ca un vol de lumină pe fața tristă a lumii în care ne ascundem frații de lume și lumea de ei. Nu putem cânta imnul izbăvirii singuri. Sarcina mea nu e îndeplinită până nu înalți fiecare voce odată cu a mea. Și totuși nu e a mea, căci e darul pe care ți-l fac eu și a fost darul pe care mi l-a făcut tatăl mie prin spiritul său. Sunetul ei va alunga mâhnirea din mintea preasfântului fiu al lui Dumnezeu unde nu poate sta. E nevoie de vindecare în timp, căci bucuria nu își poate stabili veșnica stăpânire unde mâhnirea așa are locul. Locul tău nu e aici, ci în veșnicie. Tu călătorești doar în vise, în timp ce stai în siguranță acasă. Adu mulțumiri fiecarei părți din tine pe care ai învățat-o cum să și aducă aminte de tine. Așa aduce mulțumiri Fiului Dumnezeu, Tatălui Său, pentru puritatea Lui. De la percepție la cunoaștere Toată vindecarea e eliberare de trecut. Iată de ce Spiritul Sfânt e singurul vindecător. El te învață că trecutul nu există, un fapt care ține de sfera cunoașterii și care de aceea nu poate fi cunoscut în lume de nimeni. Ar fi chiar imposibil să fii în lume cu această cunoștință, căci mintea care cunoaște acest fapt cunoaște fără echivoc și faptul că locul ei e în veșnicie și nu folosește percepția deloc. De aceea ea nu ia în seamă unde se află, căci noțiunea de unde nu înseamnă nimic pentru ea. Știe că este pretutinden după cum are și de toate pentru totdeauna. Diferența foarte reală dintre percepție și cunoaștere devine foarte evidentă când te gândești la următorul lucru. Nu e nimic parțial în cunoaștere. Fiecare aspect e întreg și de aceea niciun aspect nu e separat. Tu ești un aspect al cunoașterii, fiind în mintea lui Dumnezeu care te cunoaște. Toată cunoașterea trebuie să fie atacă, ci în tine e toată cunoașterea. Percepția până și în cel mai elevat aspect nu e completă niciodată. Chiar și percepția Spiritului Sfânt, cea mai desăvârșită percepție cu putință, nu are niciun înțeles în cer. Percepția poate ajunge pretutindeni sub îndrumarea lui, căci viziunea lui Hristos vede totul în lumină, dar nicio percepție oricât de sfântă nu va dura la nesfârșit. Percepția desăvârșită, deci, are multe elemente în comun cu cunoașterea, făcând posibil transferul la aceasta. Dar ultimul pas trebuie întreprins de Dumnezeu, căci ultimul pas în izbăvirea ta, care pare a fi în viitor, a fost realizat de Dumnezeu la crearea ta. Separarea nu a întrerupt -o. Creația nu poate fi întreruptă. Separarea e doar o formulare greșită a realității fără absolut niciun efect. Miracolul fără funcție în cer e necesar aici. Aspecte ale realității pot fi văzute încă și vor înlocui aspecte ale irealității. Aspecte ale realității pot fi văzute în toate și peste tot, dar numai Dumnezeu le poate reuni încununându-le pe toate la altă, cu darul final al veșniciei. A parte de tată și de fiu, Spiritul Sfânt nu are funcție. El nu e separat nici de unul, nici de altul, fiind în mintea amândurora în și cunoscând că mintea este una. El e un gând al lui Dumnezeu și Dumnezeu ți l-a dat pentru că nu are gânduri pe care nu le împărtășește. Mesajul lui vorbește despre veșnicie în timp și de aceea viziunea lui Hristos privește dotul cu iubire. Dar până și viziunea lui Hristos nu e realitatea lui. Aspectele aurii ale realității ce scapără în lumină sub ochii lui plin de iubire lasă să se de cerul de dincolo de ele. Iată miracolul creației, faptul că e una pe vecie. Fiecare miracol pe care îl oferi Fiului Dumnezeu e doar percepția adevărată a unui aspect al întregului. Deși fiecare aspect este întregul, nu poți să știi asta până nu vezi că fiecare aspect este același lucru perceput în aceeași lumină și de aceea unul. Fiecare făptură pe care o vezi fără trecut te apropie astfel de finalul timpului, aducând în întuneric vederea vindecată și vindecătoare, dând lumii putința de a vedea. Căci lumina trebuie să intre în lumea întunecată să facă posibilă viziunea lui Hristos chiar și aici, ajută-L să dăruiască lumină tuturor celor ce cred că rătăcesc în întuneric și lasă-L să îi reunească privirea lui tihnită care îi face pe toți una. Toți sunt identici, frumoși și egali ca sfințenie cu toții, iar El îi va oferi Tatălui Său după cum i-au fost oferiți și Lui. Există un singur miracol, după cum există și o singură realitate, și fiecare miracol pe care îl faci le conține pe toate, după cum și fiecare aspect al realității pe care îl vezi se amestecă liniștit cu singura realitate a lui Dumnezeu și se dizolvă în ea. Singurul miracol care a fost vreodată e Sfântul fiu al lui Dumnezeu, creat în singura realitate care este Tatălui. Viziunea lui Hristos e darul pe care ți-l face El, ființa Lui e darul pe care îl face Tatălui Lui. Mulțumește-te cu vindecarea, căci darul lui Hristos poți să l acorzi și darul tatălui tău nu poți să l pierzi. Oferă darul lui Hristos tuturor și pretutinderi, căci miracolele oferite Fiului lui Dumnezeu prin Sfântul Spirit te acordă cu realitatea. Spiritul Sfânt îți cunoaște rolul în izbăvire și știe cine sunt cei ce te caută și unde să îi găsești. Cunoașterea întrece cu mult ce te privește individual. Tu, care ești partea ei și ea toată, nu trebuie să-ți dai seama decât că ea ține de tată, nu de tine. Rolul tău în te duce la ea prin stabilirea unității ei în mintea ta. Când îți vei vedea frații ca tine însuți, vei fi cedat cunoașterii, căci vei fi învățat să te eliberezi prin cel ce cunoaște ce este libertatea. Unește-te cu mine sub sfânta flamura învățării Lui și pe măsură ce ne întărim, puterea Fiului Lui Dumnezeu se va pune în mișcare în noi și nu vom lăsa pe nimeni neatins și pe nimeni singur. Și deodată timpul se va termina și ne vom uni cu toții în veșnicia Lui Dumnezeu Tatăl. Lumina sfântă pe care ai văzut-o în afara ta, în fiecare miracol pe care l-ai oferit fraților tăi, ți se va înapoia. Și știind că lumina e în tine, creațiile tale vor fi și ele acolo cu tine, după cum ești și tu în tatăl tău. Așa cum miracolele în lumea aceasta te unesc cu frații tăi, tot așa și creațiile tale stabilesc paternitatea în cer. Ești martorul paternității lui Dumnezeu și El ți-a dat puterea să creezi martor la ta, care este ca a sa. Reneagă-ți aici un frate și rănegi martorii la paternitatea ta în cer. Miracolul pe care l-a creat Dumnezeu e desăvârșit, după cum sunt și miracolele pe care le-ai stabilit în numele Lui. Ele nu au nevoie de vindecare și nici tu când le accepti. În lumea aceasta însă desăvârșirea ta e nemărturisită. Dumnezeu o cunoaște, dar tu nu o cunoști și de aceea nu îi împărtășești mărturia la aceasta. Și nu îl mărturisești nici pe el, căci realitatea e mărturisită toată la un loc. Dumnezeu așteaptă să stai mărturie pentru fiul lui și pentru el însuși. Miracolele pe care le faci pe pământ sunt înălțate la cer și la el. Ele stau mărturie pentru ce nu cunoști. Și când vor ajunge la porțile cerului, Dumnezeu le va deschide, căci nu vrea să își lase pe iubitul fiul pe din afară, nici dincolo de el. Norul vinovăției Vinovăția rămâne singurul lucru care ascunde tatăl, căci vinovăția e atacul asupra fiului său. Cei ce se simt vinovați condamnă întotdeauna și, odată ce au condamnat, vor condamna în continuare, legând viitorul de trecut, după cum e legea Eului. Fidelitatea față de această lege nu lasă să se pătrundă niciun pic de lumină, căși cere fidelitate față de întuneric și îi interzice trezirea. Legile Eului sunt stricte și încălcările lor sunt pedepsite cu severitate, de aceea nu da ascultare legilor lui, căci sunt legile pedepsei. Iar cei ce le dau urmare se cred vinovați, așa că trebuie să condamne. Între viitor și trecut trebuie să intervină legile lui Dumnezeu dacă vrei să te eliberezi. Ispășirea stă între ele, ca o lampă strălucind atât de tare, încât lanțul de întuneric în care te-ai legat va dispărea. Eliberarea de vinovăție e desfacerea completa euului. Nu fă pe nimeni să se teamă, căci vinovăția lui este a ta și, supunându-te poruncilor aspre ale lui, îți aduci ție condamnarea lui și nu vei scăpa de pedeapsa pe care le oferă celor ce îi se supun. Eul răsplătește fidelitatea față de el prin durere, căci credința în el e durere, iar credința poate fi răsplătită doar în termenii convingerii în care a fost pusă credința. Credința face puterea convingerii, iar locul unde este investită îi determină răsplata căci credința îți este întotdeauna unde ți este și comoara și ți se va înapoia exact ce e comoara ta. Lumea îți poate da doar ce i ai dat, căci nefiind decât propria ta proiecție, nu are înțeles independent de valoarea pe care i-ai găsit-o tu în ea și în care ți-ai pus credința. Fii credincios întunericului și nu vei vedea, și credința îți va fi răsplătită după cum ai dat-o. Îți vei accepta comoara și, dacă îți pui credința în trecut, viitorul va fi ca trecutul. Orice prețuiești crezi că e al tău, puterea prețuirii îl va face așa. Ispășirea aduce o reevaluare a tot ce îndrăgești, căci este mijlocul prin care Spiritul Sfânt poate separa falsul de adevărat pe care le-ai acceptat în mintea ta fără nicio distinție. De aceea nu le poți aprecia unul fără altul, iar vinovăția a devenit la fel de adevărată pentru tine ca inocența. Nu crezi că Fiul lui Dumnezeu este nevinovat pentru că vezi trecutul și pe El nu îl vezi. Când îți condamni un frate, spui, eu care am fost vinovat, aleg să rămân așa. Ei ai negat libertatea și negându-i-o, ți-ai negat martorul la ta. Ai fi putut la fel de bine să le liberezi de trecut și să îi ridici din minte norul vinovăției care-ți leagă fratele de acesta. Și libertatea lui s-ar fi aflat a ta. Nu pune vinovăția lui asupra lui, că și vinovăția lui stă în gândul lui secret că asta ți-a făcut el ție. Vrei să îl atunci că delirul lui este corect? Ideea că fiul nevinovat al lui Dumnezeu poate să se atace și să se facă vinovat este dementă, sub nicio formă în nimeni să nu crezi așa ceva, căci păcatul și condamnarea sunt același lucru, să crezi într-unul însemnând să crezi în celălalt și să ceri pedeapsă în loc de iubire. Nimic nu poate justifica demența, iar a cere să fii pedepsit trebuie să fie un act de demență. Să nu vezi vinovat atunci pe nimeni și îți vei afirma însuți adevărul nevinovăției. În fiecare condamnare pe care oferi Fiului lui Dumnezeu, stă convingerea propriei tale vinovății. Dacă vrei ca Spiritul Sfânt să te libereze de ea, acceptei i prin osul ispășirii pentru toți frații tăi, căci așa înveți că e adevărată pentru tine. Amintește-ți mereu că e imposibil să îl condamn Fiului Dumnezeu în parte. Cei pe care îi vezi vinovați devin martorii vinovăției din tine și o vei vedea acolo, căci acolo până nu e desfăcută. Vinovăția e mereu în mintea ta care s-a condamnat singură, nu o proiecta, căci cât o faci, nu poate fi desfăcută. La fiecare frate pe care le liberezi de vinovăție, mare este bucuria în cer, unde martorii paternității tale jubilează. Vinovăția te face orb, căci câte vreme vezi un singur strop de vinovăție în tine, nu vei vedea lumina. Iar când o proiectezi, lumea pare întunecată și învăluită în vinovăția ta. Arunci un văl de întunerii peste ea și nu o vezi pentru că nu te poți uita înăuntru. Te temi de ce ai vedea acolo, dar nu e acolo. Lucrul de care te temi a dispărut. Dacă te-ai uita înăuntru, ai vedea doar ispășirea strălucind în liniște și pace pe altarul închinat tatălui tău. Nu te teme să te uiți înăuntru. Eul îți spune că totul e negru de vinovăție în tine și te îndeamnă să nu te uiți. În schimb, te îndeamnă să îți privești frații și să vezi vinovăția în ei. Dar nu o poți face fără să rămâi orb, căci cei ce își văd frații în întuneric, vinovați în întunericul în care îi învăluiesc, se tem prea tare să privească lumina dinăuntru. În tine nu e ce crezi că este și ce ți-a captivat credința. În tine e semnul sfânt al credinței desăvârșite pe care o are în tine tatăl tău. El nu te prețuiește cum te prețuiești tu. El se cunoaște și cunoaște adevărul din tine. Știe că nu există nicio diferență, căci el nu cunoaște diferențe. Poți oare să vezi vinovăția unde Dumnezeu cunoaște că e desăvârșită inocență? Îi poți nega cunoașterea, dar nu o poți schimba. Privește atunci lumina pe care a pus-o el în tine și învață că tot ce te-ai temut că e acolo a fost înlocuit cu iubire. Eliberarea de vinovăție Ești deprins cu noțiunea că mintea poate vedea sursa durerii unde nu e. Utilitatea îndoielnică a unei dislocări de felul acesta e aceea de a ascunde adevărata sursa vinovăției și de a te împiedica să conștientizezi pe deplin că e dementă, Dislocarea e susținută întotdeauna de iluzia că sursa vinovăției de la care se distrage atenția trebuie să fie adevărată și trebuie să fie înfricoșătoare pentru că altfel nu ai fi dislocat vinovăția pe ceva ce ai crezut a fi mai puțin înfricoșător. Ești dispus așadar să vezi tot felul de surse cu condiția să nu fie sursa mai profundă cu care nu au absolut nicio relație reală. Ideile demente nu au relații reale, căci de aceea sunt demente. Nici o relație reală nu se poate baza pe vinovăție și nu poate conține nici măcar o pată de vinovăție care să-i întineze puritatea, căci toate relațiile pe care le-a atins vinovăția sunt folosite doar pentru a evita persoana și vinovăția. Ce relații ciudate ai făcut în acest scop ciudat? Și ai uitat că relațiile reale sunt sfinte și că nu pot fi folosite de tine absolut deloc? Sunt folosite doar de Spiritul Sfânt și tocmai asta le face pure. Dacă îți fi vinovăția asupra lor, Spiritul Sfânt nu le poate folosi. Căci dacă o ocupi înainte în propriile tale scopuri lucru pe care ar fi trebuit să l dai lui, el nu îl poate folosi pentru eliberarea ta. Cel ce vrea să se unească în orice fel cu cineva pentru propria lui mântuire, nu o va găsi în acea relație ciudată. Ea nu e împărtășită, așa că nu este reală. În orice uniune cu un frate prin care urmărești să-ți proiectezi vinovăția asupra lui sau să o împărtășești cu el sau să o percepi a lui, tu te vei simți vinovat. Nu vei găsi nici satisfacție, nici pace cu el, căci uniunea ta cu el nu e reală. Vei vedea vinovăția în relația aceasta pentru că tu ai pus-o acolo. E inevitabil că acei ce resimt vinovăția să nu încerce să o disloce, căci cred într-adevăr în ea. Dar deși suferă, nu se vor uita înăuntru și nu se vor desprinde de ea. Ei nu pot ști că iubești și nu pot înțelege ce înseamnă să iubești. Principala lor preocupare este să perceapă sursa vinovăției în afara lor, în afara propriului lor control. Când susții că ești vinovat, dar că sursa vinovăției tale se află în trecut, nu te uiți înăuntru. Trecutul nu e în tine. Bizarele asociații pe care le faci între tine și el nu au înțeles în prezent, dar le lasă stea între tine și frații tăi cu care nu găsești nicio relație reală. Poți să te aștepți oare să-ți folosești frații ca mijloc prin care să-ți rezolvi trecutul și să-i vezi chiar așa cum sunt? Mântuirea nu află cei ce-și folosesc frații să rezolve probleme ce nu sunt. Tu nu ai vrut mântuire în trecut. Vrei să-ți impui dorințele de șarte asupra prezentului și sper să afli mântuirea acum? Hotărăște atunci să nu fii cum ai fost. Nu folosi nicio relație ca să te ții legat de trecut, ci cu fiecare, în fiecare zi, să renaști. Un minut, chiar mai puțin, va fi de ajuns pentru a te elibera de trecut și a-ți preda mintea în pace ispășirii. Când fiecare îți va fi binevenit așa cum vrei să îi fii și tu, tatălui tău, nu vei vedea nicio vinovăție în tine, căci vei fi acceptat ispășirea care a strălucit în tine tot timpul cât ai visat la vinovăție și nu ai vrut să te uiți înăuntru și să o vezi. Cât crezi că vinovăția se justifică în orice fel, în oricine, orice ar face... Nu te vei uita înăuntru unde ai găsit întotdeauna ispășirea. Sfârșitul vinovăției nu va veni cât crezi că există o rațiune la baza ei. Căci trebuie să înveți că vinovăția e total dementă întotdeauna și nu are nicio rațiune. Spiritul Sfânt nu urmărește să spulbere realitatea. Dacă vinovăția ar fi reală, ispășirea nu ar fi. Rostul ispășirii e să spulbere iluziile, nu să le dea realitate și să le ierte mai apoi. Spiritul Sfânt nu ține iluziile în mintea ta să te înspăimânte și nu ți le arată înfricoșător să-ți demonstreze de ce te-a mântuit. De ce te-a mântuit a dispărut. Să nu dai nicio realitate vinovăției și să nu vezi nicio rațiune la baza ei, Spiritul Sfânt face și a făcut dintotdeauna ce vrea Dumnezeu de la el. A văzut separarea, dar știe ce e uniunea. Predă vindecarea, dar știe și ce e creația. Vrea să vezi și să predai ca el și prin el. Ce știe el însă, tu nu știi, deși e al tău. Acum ți-e dat să vinde și să predai, să faci ce va fi acum. Deocamdată nu e acum. Fiul lui Dumnezeu crede că s-a pierdut în vinovăție, căci e singur într-o lume întunecată în care durerea presează peste tot asupra lui din afară. Când se va uita înăuntru și va vedea strălucirea de acolo, își va aduce aminte cât de mult iubește tatălui. Și va părea incredibil că a putut cândva să creadă că tatălui nu-l iubește și că îl vede condamnat. În momentul în care îți vei da seama că vinovăția e dementă, pe deplin nejustificată și pe deplin fără rațiune, nu te vei teme să vezi ispășirea și să o accepți pe deplin. Tu, care ai fost nemilos cu tine însuți, nu-ți amintești iubirea tatălui tău și privindu-ți fără milă frații, nu-ți amintești cât de mult îl iubești. Dar e de-a rea adevărat. În pacea strălucitoare din tine stă desăvârșita puritate în care ai fost creat. Nu te teme să vezi minunatul adevăr din tine. Străpunge cu privirea norul vinovăției ce îți tulbură vederea și privește, dincolo de întuneric, spre locul sfânt în care vei vedea lumina. Altarul închinat tatălui tău e pur ai doma cui și l-a ridicat. Nimic nu te poate împiedica să vezi ce ar vrea Hristos să vezi. Voia lui e ca a tatălui său. Iar el șoferă oferă mila fiecărui copil de lui Dumnezeu, cum vrea să faci și tu. Eliberează de vinovăție după cum mai vrea să fie eliberat. Nu există al mod de a te uita înăuntru și de a vedea lumina iubirii strălucind cu aceeași constanță și cu aceeași certitudine cu care Dumnezeu și-a iubit întotdeauna fiul și cu care fiul îl iubește pe el. Nu există frică în iubire, căci iubirea e lipsită de vinovăție. Tu, care ți-ai iubit dintotdeauna Tatăl, nu te poți teme din nicio rațiune să te uiți înăuntru și să ți vezi ființenia. Nu poți fi cum ai crezut că ești. Vinovăția ta e fără rațiune pentru că nu e în mintea lui Dumnezeu unde ești tu. Iar asta este rațiune pe care Spiritul Sfânt vrea să ți-o redea. El vrea să înlăture numai iluziile, restul ar vrea să vezi. Și în viziunea lui Hristos vrea să ți arate desăvârșita puritate care e de-a pururi în Fiul lui Dumnezeu. Nu poți întreține relații reale cu niciunul dintre fiii lui Dumnezeu dacă nu îi iubești pe toți și în mod egal. Iubirea nu e specială. Dacă singularizezi o parte a fiimii pentru a-i arăta iubire, impui vinovăție tuturor relațiilor tale și le faci reale. Poți iubi numai cum iubește Dumnezeu. Nu urmări să iubești altfel decât El, căci nu există iubire separată de a Lui. Până nu recunoști că asta e adevărat, nu vei avea idee cum e iubirea. Cel ce își condamnă un frate nu poate să se vadă nevinovat și în pacea lui Dumnezeu. Dacă e nevinovat și în pace și nu o vede, delirează și nu s-a văzut pe el. Acestuia îi spun, privește-l pe Fiul lui Dumnezeu, vezi puritatea și oprește-te. privește în liniște Sfințenia și adu mulțumiri Tatălui Său pentru că nu l-a atins niciodată nicio vinovăție. Niciuna dintre iluziile pe care îi le-ai reproșa vreodată nu i-a atins inocența în niciun fel. Puritatea lui, total neatinsă de vinovăție și total iubitoare, strălucește cu putere în tine. Să l privim împreună și să îl iubim, căci în iubirea față de el stă nevinovăția ta. Privește-te însă pe tine și bucuria și aprecierea față de ce vezi va alunga vinovăția pentru totdeauna. Îți mulțumesc, tată, pentru puritatea preasfântului tău fiu pe care l-ai crea nevinovat de-apurul. Ca tine și eu îmi concentrez credința și crezul asupra lucrului pe care îl prețuiesc. Diferența este aceea că eu iubesc doar ce iubește Dumnezeu cu mine și datorită acestui lucru te prețuiesc mai presus de valoarea pe care ți-ai stabilit-o tu, chiar până la valoarea pe care ți-o atribuie Dumnezeu. Iubesc toate cele create de El și le ofer toată credința și tot crezul meu. Credința mea în tine e la fel de fermă ca toată iubirea pe care o dau tatălui meu. Încrederea mea în tine e fără limită și fără teama că nu mă vei auzi. Îi mulțumesc tatălui pentru minunăția ta și pentru multele daruri pe care mă vei lăsa să le ofer împărăției în cinstea întregimii ei dumnezeiești. Laudăție, ție ce faci tatăl una cu propriul lui fiu. Singuri suntem nensemnați cu toții, dar împreună ne bucurăm de o strălucire atât de intensă încât niciunul dintre noi de unul singur nu și-o poate imagina vreodată. În fața glorioasei străluminări a împărăției, vinovăția se topește și transformată în bunătate, nu va mai fi nici când ce a fost. Fiecare reacție pe care o ai va fi atât de purificată încât s-ar potrivi ca im de laudă tatălui tău. Vezi numai laude la adresa lui în ce a creat, căci el nu și va înceta niciodată laudele la adresa ta. Uniți în acest timp de laudă, stăm în fața porții cerului prin care vom intra cu siguranță în nepăcătoșenia noastră. Dumnezeu te iubește. Și atunci, potoare eu să nu am încredere în tine și să îl iubesc totuși cu o iubire fără de cusur, Pacea cerului. Uitarea și somnul și chiar moartea devin cele mai bune sfaturi ale eului când ai de a face cu perceputa și aspra insinuarea vinovăției asupra păcii. Dar nimeni nu se vede în conflict și devastat de un război chinuitor dacă nu crede că ambii adversari în acest război sunt reali. Crezând asta, trebuie să scape, căci un asemenea război precis ar nimici liniștea și pacea și l-ar distruge. Dacă și-ar putea da seama că acest război se dă între o putere reală și una ireală, ar putea să se privească și să își vadă libertatea. Nimeni nu se pomenește devastat și sfârșit în lupte nesfârșite dacă el însuși le percepe a fi fără niciun înțeles. Dumnezeu nu își vrea fiul încurcat în bătălie, așa că închipuitul lui dușman e cu totul ireal. Pur și simplu încerc să scap dintr-un război înverșunat din care ai scăpat. Războiul a dispărut, căci ai auzit imnul libertății înălțându-se până la cer. Bucuria și veselia îi revin lui Dumnezeu pentru eliberarea ta, căci nu ai făcut-o tu. Dar, cum nu ai făcut libertatea, nu ai făcut niciun război care să-ți poată periclita libertatea. Nimic distructiv nu a existat vreodată și nici nu va exista. Războiul, vinovăția, trecutul au dispărut toate la oaltă în irrealitatea din care au venit. Când vom fi uniți cu toții în cer, nu vei prețui nimic din ce prețuiești aici, căci nimic din ce prețuiești aici nu prețuiești întru totul, așa că nu îl prețuiești deloc. Valoarea este unde a pus-o Dumnezeu, iar valoarea pe care o are ce apreciază Dumnezeu nu poate fi judecată fiind ceva stabilit și e întru totul de valoare. Nu poate fi decât apreciat sau neapreciat. Al prețui doar parțial înseamnă a nu-i cunoaște valoarea. În cer e tot ce prețuiește Dumnezeu și atât. Cerul e întru totul neambigu, totul e luminos și clar și stârnește o singură reacție. Nu există întuneric, nici contrast. Nu există variații, nici întreruperi. Există un sentiment de pace atât de profund încât visele din lumea aceasta nu l-au aproximat nici câtuși de puțin. Nimic din lumea aceasta nu poate da această pace, căci nimic din lumea aceasta nu e împărtășit pe deplin. Percepția desăvârșită poate doar să îți arate ce anume poate fi împărtășit pe deplin. Îți poate arăta și rezultatele împărtășirii, cât îți mai amintești rezultatele neîmpărtășirii. Spiritul Sfânt indică încetișor contrastul, știind că îl vei lăsa în cele din urmă să judece el diferența dintre ele, îngăduindu-i să demonstreze care dintre ele trebuie să fie adevărată. El are încredere de desăvârșită în judecata ta de pe urmă pentru că știe că ți-o va efectua el. Să te îndoiești de acest lucru ar însemna să te îndoiești că misiunea lui va fi îndeplinită, cum e posibil când misiunea lui e a lui Dumnezeu? Tu, cel cu mintea întunecată de îndoială și vinovăție, ține minte un lucru. Dumnezeu ți-a dat Spiritul Sfânt și i-a dat misiunea să înlăture toată îndoiala și toate urmele de vinovăție pe care și le-a luat asupra lui, dragul lui Fiu. E imposibil ca misiunea aceasta să nu reușească, nimic nu poate opri de la înfăptuire ce vrea Dumnezeu să se înfăptuiască. Indiferent de reacțiile tale la vocea Spiritului Sfânt, indiferent ce voce alegi să asculți, indiferent ce gânduri ciudate îți pot trece prin minte, voia lui Dumnezeu s-a făcut. Vei găsi pacea în care te-a întemeiat El, căci El nu se răzgândește. E invariabil ca pacea în care stai și de care îți aduce aminte Spiritul Sfânt. Nu-ți vei aduce aminte de schimbare și de transformare în cer. Nu ai nevoie de contrast decât aici. Contrastul și deosebirile sunt necesare mijloace didactice, căci prin ele înveți ce să eviți și ce să cauți. Când vei învăța asta, vei găsi răspunsul care face să dispară nevoia oricăror deosebiri. Adevărul vine de bunăvoie la cei al său. Când vei învăța ca aparții adevărului, el va curge ușurel peste tine fără niciun fel de deosebire. Căci nu vei avea nevoie de contra să te ajute să-ți dai seama că asta vrei și numai asta. Să nu te temi că Spiritul Sfânt nu va reuși să facă ce i-a dat tatăl tău de făcut. Voia lui Dumnezeu nu poate să nu reușească. Ai credință într-un singur lucru și va fi de ajuns. Dumnezeu te voiește în cer, așa că nimeni nu te poate ține pe tine departe de cer, nici cerul departe de tine. Cele mai fanteziste percepții, cele mai bizare închipuiri, cele mai negre coșmaruri pe care le-ai avut vreodată, nu înseamnă nimic. Nu vor lui pacea pe care ți-o voiește Dumnezeu. Spiritul Sfânt îți va arăda sănătatea mintală pentru că demența nu e voia lui Dumnezeu. Dacă lui e de ajuns, e de ajuns și pentru tine. Nu vei ține ce vrea Dumnezeu înlăturat, căci oprește comunicarea cu tine, cel cu care vrea să comunice El. Vocea lui va fi auzită. Legătura pe care Dumnezeu însuși a pus-o în tine pentru a comunica, unindu-ți mintea cu a sa, nu poate fi oprită. Poți crede că vrei să fie oprită, o credință ce tulbură într-adevăr pacea profundă în care e cunoscută dulcea și constanta comunicare pe care Dumnezeu vrea să o aibă cu tine, dar canalele lui de extindere nu pot fi complet închise și separate de el. Pacea va fi a ta, pentru că pacea lui continuă să curgă spre tine de la cel a cărui voie este pacea. O ai acum. Spiritul Sfânt te va învăța cum să o folosești și extinzând o, o să înveți că este în tine. Dumnezeu ți-a voit cerul și nu ți va voi niciodată altceva. Spiritul Sfânt nu știe decât de voia Lui. Nu e nicio șansă cerul să nu fie al tău, căci Dumnezeu e sigur și ce voiește El e la fel de sigur cum e El el. Vei învăța mântuirea pentru că vei învăța cum să mântuiești. Nu va fi posibil să te scutești de ce vrea să te învețe Spiritul Sfânt. Mântuirea e la fel de certă ca Dumnezeu. Certitudinea lui e de ajuns. Învață că până și cel mai negru coșmar ce tulbură mintea fiului său cufundat în somn nu are nicio putere asupra lui. Va învăța lecția trezirii. Dumnezeu veghează asupra lui și lumina îl învăluie. Poate oare fiului Dumnezeu să se piardă în vise când Dumnezeu a pus în el chemarea voioasă de a se deștepta și de a se bucura? El nu se poate separa de ce e în el. Somnul lui nu va rezista la chemarea de a se deștepta. Misiunea izbăvirii va fi îndeplinită cu aceeași certitudine cu care creația va rămâne neschimbată de-a lungul veșniciei. Nu trebuie să știi că cerul e al tău ca să l faci al tău, e al tău, dar ca să știi asta, voia lui Dumnezeu trebuie acceptată ca voia ta. Spiritul Sfânt va desface pentru tine tot ce ai învățat, cum că neadevărul trebuie reconciliat cu adevărul. Iată cu ce reconciliere vrea Eul să înlocuiască reconcilierea ta cu sănătatea mintală și cu pacea. Spiritul Sfânt are în minte pentru tine un alt tip de reconciliere, una pe care o va efectua cu aceeași certitudine cu care Euul nu va efectua ce încearcă să facă. Nereușita ține de Eu, nu de Dumnezeu. De El nu te poți îndepărta și e cu neputință ca planul oferit de Spiritul Sfânt tuturor, pentru mântuirea tuturor, să nu se realizeze în mod desăvârșit. Vei fi eliberat și nu ți vei aminti nimic din ce ai făurit, ce nu a fost creat pentru tine și de tine în schimb. Căci cum poți să îți amintești ce nu a fost adevărat nici când sau să nu îți amintești ce a fost așa întotdeauna? Tocmai în această reconciliere cu adevărul și numai cu adevărul stă pacea cerului.